Strax före större strider sjöng man dessutom alltid salm 96, vers 6. I herranom står vår hjälp och tröst, som himmel och jord har skapat. Hans styrke vårt hjärta i vårt bröst, Eljest har vi vid saken tappat. Trygge måge vi här vid stå, fast är den grund vi bygger på. Hur kan oss nu omstörta? Ett centralt tema i de böner och salmer som brukades inför slagen var just åkallan av mod och frimodighet. En önskan om att Gud skulle stärka hjärta till bröstet på en. Rädslan och ångesten behövde dämpas. Den var utan tvekan varmans egendom under dessa svarta natttimmar. Slag var alltid mycket blodiga affärer. Parentes. Att man var veteran hjälpte inte speciellt mycket, då dessa stora drabbningar var rätt så sällsynta. En genomsnittlig krigare kanske upplevde tre, fyra drabbningar under hela sitt liv. Det kunde ofta vara årtal mellan dem, så någon chans att skaffa sig gedigen rutin på slagfältet fanns inte. Slutparentes. Det handlade också om att under dessa korta bönestunder nöta in att krig och slag var Guds vilja. Att det var han som ytterst avgjorde vem som skulle segra i striden och vilka som skulle dö. Det gällde att få krigarna att acceptera det som hände så att deras sunda och naturliga impuls att springa bort, att fly, inte tog överhanden. När bönestunden nått sitt slut vid rätt tiden satte sig allt infanteri åter i rörelse kompani slöt upp på kompani stilla tigande trumslagare och pipar gick i täten följde av kaptenen i spetsen för de första musketeraravdelningarna på ett drygt tal man sedan kom två grupper pikenerare bland vilka man också kunde se en fenrik bärande kompaniets fana följda av ytterligare två avdelningar med musketerare ledda av en löjtnant Ungefär så där såg de alla ut. De drygt 70 kompanierna fotfolk, formerade på 18 bataljoner. Kolon efter kolon sattes i rörelse under tystnad. Den första infanterikolonnen stod under befäl av generalmajor Axel Sparre och bestod av Västmanlandsregimentets två bataljoner på 1100 man. Närke Värmlands regemente. Också på två bataljoner räknade sammanlagt 1200 man. Efter dessa följde det grundligt decimerade Jönköpingsregementet, vars enda bataljon endast rymde 300 karar i ledet. Den andra kolonnen, vilken stod under befäl av generalmajoren Bernt Otto Stackelberg, utgjordes av två svaga bataljoner. Västerbottens på cirka 600 man. Ett svagt ösköta infanteriregimente med endast 380 soldater samlade i en bataljon. Upplandsregementets två bataljoner på 690 man. Dessa följdes tätt i hälarna av generalmajoren Ros och hans tredje kolon, där täten togs av dalregimentets bataljoner med 1100 soldater, tätt följda av två bataljoner livgardesinfanterister. I den åtföljande fjärde och sista kolonnen, anförd av generalmajor Lagerkrona, fanns ytterligare två bataljoner med garde. Livgardet räknade sammanlagt runt 1800 karar. Mitt i livgardet färdades kungen i sin vita hästbor, tätt omgiven av sin livvakt och åtföljd av sin folkrika uppvaktning. Sist gick Kalmars och Skaraborgs regementen var av dessa två förband bestående av en enda bataljon på cirka 500 man. Det var sammanlagt uppemot 8200 infanterister som trampade iväg i natten. Sedan solen försvunnit under horisonten hade det svenska kavalleriet stått redo med sadlade hästar. För de två ordonanser som sänds iväg med uppbrottsorden till dem Jakob Duval och Lorenz Kröts tog det ungefär en halvtimme att rida den halva milen över slätten fram till kavallerilägret. Omedelbart och klartecknet kom fram vid pass klockan tolv flög orden att sitta upp ut till regementerna. Det hela gick tyst och effektivt. Kavalleriet bestod av 14 regementen plus livdrabanternas kår. Det var dels åtta rena kavalleriregementen. Livregimentet till häst, Oboläns, Smålands och Nylandsregimenten, Öksköta, norra skånska och södra skånska kavalerieregimenterna samt Upplands tremeningsregimentet till häst. Dels var det sex regementen med dragoner, rytteri som var utrustade med musköter och som skulle kunna utföra viss tjänst som fotfolk. Livdragonerna och skånska dragonregementet samt Jälms Tobs, Dyckers och Gyllenskärnas dragoner. Allt som allt var det 109 skvadroner med en sammanlagd numerär på omkring 7800 man, uppdelade på sex kolonner. När alla var uppsuttna började marschen. En del anmärkte med förvåning på att det inte hölls någon bönestund. Det hade man aldrig någonsin försummat. Kanske ett illavarslande tecken... Kolonn efter kolonn red iväg utan trumpeter och spel. Grå gestalter, ramsvarta silhuetter försvann in i nattmörkret.